Везли колись за мною в сіть жупани, сапянці, возами, везли золото й срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гетьман, от батько, от коли ми ж дождались от Господа ласки, гукають кругом іванця міщани, козаки й мужики. А він мовби нічого й не чує, іде собі смирненько, згорбившись, Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоть би й рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься сяниця душа, так за народом нічого було не видно і не чутно. Тільки тепер порахував Петро, чого стоїть Брюховецький. Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. Окаянний пройди світ, так усіх оманив, так по душі були темному людові тій лукавій ухватки, ті тихі, солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоть на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то чоловік зможе, як захоче. Химерний той Іванець морочив голову людські, мов не своєю силою, мов який чарівник чорнокнижник ходив він поміж миром. Сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажуривсь про лиху українську долю. Забув, чого й прийшов сюди, у романовського кут. Як ось ударили в бубни, а крізь по віщовому містю почали гукати окличники. Ураду, Ураду! У раду! У раду!» Усі замитошились і почали тягти туди, де бито в бубни. Боржі за всіх поспішали в раду братчики – «Чого се б'ють у віщові бубни?» – питає один братчик другого, пробираючись проміж людом. «Хіба не знаєш?» – одвітує той. «Судитимуть Тура. Схаменувся тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись від їх до самого судного місця. Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирилотуру, потупивши очі». А кругом його усе братчики Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на Запорозький суд де Не таківські були низовці, щоб пропустили до судного колеса, кого не треба Ставши плечем повз плече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами І вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами і поспільством Не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив? А багато людей, позалазивши на дуби, звідти дивились. У первому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали Бунчук і Хрещату Корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею, а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках довгусі діди січовії. Всі вже хоч за старістю жодного й уряду не держали, а на радах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано і поважано, як батьків. П'ятеро їх стояли, як п'ятеро сивих, волохатих голубів, похиливши тяжкий отдумок голови. Курінне, отамання і вся старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано в судньому місті. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі чотири сторони низенько. Потім іще оддав особо один поклон Гетьманові, да дідам, да отаманам по поклону і почав говорити голосно й поважно. Пане гетьмане, і ви батьки, і ви панове отаманні, і ви братчики хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх предковічних звичаях? Ніхто не скаже, коли почалось козацьке лицарство. Почалося воно ще за одних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всьому світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави. Ні козак Байда, що висів у Царграді на Залізному Гаку, ні самій Локішка, що мучив з 54 годи в Турецькій Каторзі. Покаляв її тільки один ледащиця, один Паливода, а той Паливода стоїть перед вами. Да взяв Кирила Тура за плечі, да й повернув на всі боки. «Дивись!» Каже, «Вражий сину вічі добрим людям, щоб була іншим наука». «Що ж сей паскудник учинив?» – став і знов глаюлати батько Пугач до громади. «Очинив він таке, що тільки пху! Не хочеться й вимовити!» «Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорому товариству на всі роки!» «Пане Гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отамання, і ви, братчики!» «Подумайте, порадьтесь і скажіть, як нам цього сорому збутись, Яку б кару ледащому пакосникові здекретувати?» Ніхто не виривався із словом. Усі ждали, що Гетьман скаже. А діди кажуть.